то я витяг би того старого стан того світу, хоч досі не робив такого, так що вибачай. Можу привезти тобі молоду гарну жінку, котра би збудила у тобі втіху до життя і була би для тебе одночасно жінкою матір'ю і сестрою. Але бачу по тобі, що тоді твоє серце наповнилось би превеликим жалем, і ти не зміг би гідно прийняти смерть. Як слуга я розумію іншого слугу. Ти всього лиш хотів догодити своєму пану, Котрого сам вибрав. Може, ти ще і розповіси мою історію, коло мене Мирон? Я не знаю нічого про чуже життя. Розвів я руками. Все таємниця кожного. Але Бог? Хіба Бог не знає все? Відки мені, малій нерозумній істоті, Знати, що він знає. І то правда. Похнюпився Мирон. Обхопив руками коліна, і жвавість його згасла. Мабуть, подумав про те, що відкриється перед ним, коли душа покине тіло. Слухай, раптом озвався він. Якби я дожив до старості, то попросив би когось списати мою історію на папері. Дякувати Богу, що він з'явився. Але, може, ти колись спишеш? Цього не обіцяю, бо досі я лише переписував книги. Я ж слухав все-таки. Утім, міг би комусь переповісти, якщо знайдеться хтось підходящий. Нехай буде й так. При писанні мов не така жвава і гладка, як при бесіді. Та й пишуть для повчання, а не для забави. Я певний, що твоя історія дуже повчальна, судячи з того, де ти опинився. А як би ти її назвав? Я... Я б назвав її, замислився Мирон, я б назвав її «Наука Добромельська від Мирона Многогрішного». Зараз я думаю, звернувся слуга з Добромеля до Олексія Івановича, що ця історія давно вже втратила свою поучальність. Але тоді багато хто би плакав від надміру скорботних почуттів, якби я її оповів. Не розумію. Усе, що записувалось колись, вартувало більше, ніж тепер. Виглядало переконливіше Записані відрубували голови палили на огні. Зараз розстрілюють, засилають до Сибіру. Але роблять це в ім'я держави, а не Бога. Зараз страх інший. Мирона мучили докори сумління. Бо він знав, що жодна мирська кара і жоден суд церковний не знищать того, що він написав. Він терпів незмірні муки, і кожен, хто чув його історію, Здригався від жаху і співчуття. Навіть самі судді. Отже, він почав розповідати. Мене віддали ще отруком до Лаврівського монастиря. Мій батько був священником у Тернові. Я був третім сином у нашій великій родині. Спершу він було віддав мене у Спаса, та я звідти втік, бо послушники наді мною сміялися, знаючи, що ми дуже бідні. У Лаврівському монастирі я вперше почув про слугу з Добромеля, котрий мав ангельський голос. Це неправда. А чи живі ще твої батько й мати? Думаю, що ні. Вони не давалися чути відтоді, як я оселився у Лаврові. А тепер, коли я став єретиком, ліпше про них не упоминатись. Я пообіцяв собі, що поїду до Терневи і звідаю про Миронову родину. Тішуся, що я у Добромелі. З вікна видно горе, я їх ще й завтра побачу. Так от, чув я про тебе і забув. Мене навчили читати і писати, і з часом я досяг такої майстерності, що почав переписувати крюки із старих збірників, писаних ще на пергаменті, що не кожен потрапить, Але я чув музику в голові, хоч голос мав поганенький. І часом у скрипторії плакав, переписуючи і брати крутили пальцем біля голови, насміхались. Та це нічого. Якось із монастирської бібліотеки винесли купу зогнилих і поточених мишами старих пергаментів, і серед того сміття, що мали спалити на задвірках, я помітив клапоть, списаний крюками, і взяв його собі. Власне, там не було нічого особливого. Хтось управлявся у писанні, але під новішими крюками Проступали ледь видимі старі. Щоб їх прочитати, треба було добре помучитися. Я сховав той клапоть у сінник. Знаєш, що то було? Я кивнув. Колись ще отроком, покидаючи Лаврівський монастир після смерті князя Лева Даниловича, мого опікуна і благодійника, із нерозумності своєї я записав пісеньку на полях Євангелія. Очевидно, книга знищилась а пергамент використали на різні потреби. «Чи не хочеш ти, Мироне, сказати, що я став призвідцем твого нещастя? Мені дуже шкода. Я зроблю все, аби виправити всю невільну кривду». Тоді Мирон подивився мені в очі. «Без волі Божої нічого не діється в цьому світі. Нехай буде по-твоєму, але...» «Слухай, що було далі, слуга з Добромеля?» Котрій невідомо для чого з'явився, невідким посланий, і для яких справ, добрих чи лихих. Я б не казав так на твоєму місці.